Jewish Public Library in Montreal, Yiddish Talking Books. Recorded July 1995. Yiddische Volksbibliothek in Montreal redden dicke Bücher. Schule Masch 3 steht, zweiter Buch, Varshe, okay. geleent von Blumenvogelgarn. Okay. Erster Teil von Kapitel 1. Ab fremorden. De Herbstnächten peulen seinen Tint schwarz. Himmel lunert liegen in Treußen in de Uhren zusammengeknüllt und tun ur verborgene Sachen. Scheut es von der Jezire. Als es hebt und zu gröen steigt der Himmel von der Erde auf. und lost über einen frischen, nicht berührten weißen Frost, über Erd und Felder. Von den Bäumen haben uns die Kappen unverständliche Tropens. Die Welt schweigt noch, es hört sich noch nicht im Ruck von der Behemde, sie überlangt noch zu keinem nicht. Sie ist erst nach, wo es geboren wurde, unter dem aufsteigenden Himmel, und sie liegt ausgesprägt an Gefundene, beheucht mit frischem Teu, wie ein untergeworfenes, nahegebäueres Kind. Es hören sich von den Feldern eiserner Klimpern, wie einsame Wassertroppens von sich verworfenen Rinnens gegossen. Das fuhren von Nachttück, Grohkeit und Reus der ersten Milchwägen, über de steinerne brucken von der prager forstadt es klappende milchkannen in einem frischen glau umweckende schluffende gewältteuf bald kommen von nacht de grokheit andere wegen eräuste furen auf dem steinernen bruck furen mit keppler kreut furen angeloden mit kartoffles wegen mit kastens eier wegen mit hener steigen Festlach floimen, keuschen Barnes, Bahles mit Laselkes, vor Seiden und Bäuren fären von Dörfer und kleine Steidler zu der größter Sturzum. Es liegt noch der feig der Teufel von den Nachtfelde über die Furung, von de steußen Hei, von de streuene Geseisen, gucken fleischeke gesunte Provinzmeudnerreis. Windig gereute peursche peinemer von kolierte Tieren gefreuerne Jeden mit verbundenen Ohren durchgeweigte Peurem in barmbeke schepsenpelsen müde mit der aufgelasste kalp begossen in gefreuerne angsten klappen fährt mit bottgewiß an der harte steiner von bruck durch schleppt man sich über der prager gassen zur der eiserne preg wo es warft sich mit ihr Körper auf den Warschewer Brecken rüber. Durch die eisernen Netzen von der Prager Brick da sieht sich schon der weiße Morgentäu, wo es ausgesprägt wie eine Plachte über heiße Dächer auf Kirchenspitzen auf jener Seite heuchend Weißelbreck. Das ist die Stadt Warschewer. Bei Hurwitz und dem Lehrer ist noch Nacht über der Welt. erschrecken bescheidende stücker menschliche kleider zu hangen über de stuhl a ha von schlof atems in alle garmen hehren sich von der dinklacher reis a warme schweire nachtluft steiten heus von ausgewarmte leiber in bett gewarm der erste wo steckte fieser reis vom bett mit ta verschloffen punem noch ist de ballebuste sitte de mit nicht gehörte und nicht gesehene bewegungen sucht euch ihre kleidernd auf dünste niet sich nicht euch zu wecken das haus gesend der mann aber isch scho neu ohne wort a räusreden zind der runde s lehrt auf nacht schenkel zu wos ich will so euch sehen nach wos aber so frei weißt sich der mann verschlutterne es geht zu winter mit Reis von der Hand und eider wusch und wenn von dem Wasserkan in Kirch herziger strammel gießen. Depur gilden seinen ungegreid von nächten. Ein ganzen Tag herumgelaufen zu der älteren von der Tal mit dem verleigene schar mit ois zu monen vom Marktduk. De Tochter hat euch beigesteuert das Lerngeld von ihr scho. Es hat gesollt sein an nunhalb auf ein Wintermantel. No Es hot auts nich gekleckt. Meiler sind un eine horodur Sach, un es geit ab Wintera langer un an Umbrach monesticke. Hotsch mit Kartoffle sein versorgt, mit da Puffelsch eingelag Kräut und mit da Kässerle pofiddlen. Un getung ich auf schnell. Hot sie wie da fahrne mal hummen man, geworfen neuk auf de Kup geschluffende in de Winkeln. Flink und körperreichend, wie viel eine Fasch ist, sie hat sie danach nicht willendig geworfen, einen unfreundlichen Blick auf das Tier von Besmädrich. Besmädrich hat sie umgerufen den Stub, welcher sie hat aufgegeben von der Bucherin, wo sie kommen von der Provinz zu ihrem Mann, in Wäunen für eine Kleinigkeit bei Sein, wo sie nicht sehr schuldig, als er will essen. Keine Sache zu klären hat sie keine Zeit nicht. Es brennt auf ihr der Haut. Der Rotten auf Mark mussen schon de Weiber weggreißen de Sack von de Fuhrn. De Gewaltblach sochem Käufer arz den Käuf. Gehabt das Tüch übern Kopf, an echte Zemmelen Boiler rein, de zwei große Käuber auf de Uhrens in gelost sich von de Stiegen herab. Ihr Mann hat der Wahl zurig Nacht gemacht, ausgelöscht das Licht und übergezogen i bersechte warme Deck. A Schleifer gewein a Schreck. der Lehrer Horvitz. Upgehit soll man werden, als man hat ihm aufgeweckt, wenn er hat gehafter Dremel im Mittentug von Lektie zu Lektie. Nächten sich auch spät gelegt. Er reingeloss sich in eine Bekür mit den Schochliner wegen der Zukunft von Polen. Als er so gehandelt wegen einer Bekür und noch dazu über Polen hat Schleume Horvitz ständig gemust der Reus der Sieger und haben das letzte Wort. as neisch vor de welt hinter gegangen der schlehne de juggeleit hat mir geriefen auf de name von de stadt von wann es sei seine gewein hat im nächten git das blutthauf gekocht mit sein unwissenheit wegen peulen und wie tu mit wenn me kocht im off mit der unwissenheit wegen peulen sucht der treis im mit carriages ne vieche werte in, in em dritten teil von jades Aus der Galicianer Ausgabe hält sich häufig bei ihm im Geheim. Zulieb der Gefahr, bei der Wiese die Konzession der Schule zu verlieren, das Gespräch hat gedauert bis zwei Uhrzehnte bei Nacht. Und heute steht vor einem schweren Tag, kann immer nicht keine Zeit von Lektion zu Lektion trefft auf, trefft auf, aber der Schlaf ist schon mehr nicht gekommen. Der Häuf hat gemohnt, Der Häuf ist bestanden in dem vorständigen Examen, wo es er hat zu überlegen für vier Klassen russische Gymnasie, als er soll haben das Recht zu halten nach Volksschule, also wie es ist letztens der Reis, auch seine Eufallelehrer. Noch schwerer mehr in größer Protektion hat man ihm der Wahl, den Patent nicht zu nehmen, bis zum Examen. Er ist schleimer Horvitz, wo es hat zu 18 Jahren gehabt, hätte Ruhe, von den Bedeitensterer Bohnen, geschämt als Ile, überhalb Polen, ehe, er, wo es wenn er schon gewesen ist, ein Futter von einem Kind, und noch nicht gekannt, den polischen ABC, und doch, in einer kurzen Zeit, ausgelernt sich drei Sprachen, ungeheuer mit dem, wo es auch unsere ganze Werterbücher ausgelernt hat, vor allem wenig. Ehe, er, wo es vermog, eine große Wissene, Philosophie, kann eine Masse Werte von fremden Sprachen und weist alle bedeutenden Daten von der Weltgeschichte auf den Kopf, darf sich jetzt unheimlich lernen auf der Nähe wie ein Jüngel. Wollte es aber gar nicht ausgemacht. Iloveskis russische Geschichte hat er ausgelernt auf wenig, für Physik, Geografie, Naturgeschichte, Mathematik, für den Allem hat er kein Meurenescht. Verwussel hat Jormeure, es war ein narisch Kinderlied, er kann es herausbringen, die Jere und die E, wenn es bedarf dem harten Zeichen und wenn dem Weichen. Als polischer Patriot hat er versteht sich gefühlt als Sinne zu der Eröffnung der russischen Sprache. Wie er hat nicht gern gehabt in ihrer Literatur, hat er sich doch bei einem öffentlichen Kumpf nicht gewollt, gewohnt zu ihr. Sein Zünger hat sich ansagt, richtig auszugeben, ein russisches Wort. Die Sprache ist geworden ausgeknoten zwischen seinen Züngern und seinen Zeilen. Aplatschik Teigl. Er kann sie bei Schimmäufen nicht einbeißen. Er weiß aber, dass der Inspektor im Öffenexamen gar nicht freien wird. Nicht wegen Geschichte, nicht wegen Mathematik, nur daft das verscholtene Kinderlied, wo sehr kalt ist, jeden Frühmorgens, von der Hauptzerrissung nach Rastomathia Roy. Schleume Horwitz ist aber nicht gewohnt zu sorgen. Von dem hat ihm aufgewohnt sein Frau noch von der Zeit von Kest um. Wie er jede Schweizer hat sich genommen auf sich die Tages von der Welt und hat übergelassen für ihren Mann die Persorgung von jener Welt. Und durchs ist noch gewohnt von den Zeiten, wenn er es gesessen bis Mädrisch und hat umgekehrt äußeres Heilig-Eulem-Habe. Das hat sich nicht geändert danach, wenn er es gewohne an der Bekäuer ist, und hat sich genümmt von der Treffepussele-Bieche. Bis in so genimmig, Heinten tut noch Kornruchelei nicht sein ganz gleichgültig, wenn sie hört ihr Manns Stimme an Räusingen mit der Gemurrnigen von dem kleinen Alkohol seiner Schlafzimmer. überraschendig für sich eine Schwerstetelfilosophie. Dem nahen Limmut hat sie bezeichnet mit einem Wort Philosophie. Sie hat dann es von uns zu gehen auf die Spitzfinger und macht still die Kinder mit der Schah. Schleume Hurwitz weiß noch von einem zu lernen. An Limmut hat er gelernt Gemüse. Jetzt lernt er Philosophie. Alles Übriges hat er immer gelassen aufn Vibe zu besorgen also dance move, also heint noch am Vibe dabei ghen hat der Robber meiernisch gekannt schlaufen der Roll hat doch gepickt wie amol hat der Dachles gefordert euch zu heiben sich frei und zu gernen besmedderschrein also ietz hat er geriefen euch zu heiben sich und rein zu haben die 2 3 scho einer hat da darf den Schule ghen ver sich Er hat sich genommen und tun mit der Säder, wie er es gewohnt gewohnt zu tun, als Dinge leben. Ein Stück und die Türs nach dem anderen ist gelegen, zusammengelegt, gleich mit dem Kneitsch und es ist gegangen eins nach dem anderen. Aufgeholt soll man werden. Als es hat wer gesollt, die Stücke und die Türs zu neu vermischen, die Häusen früher abwecklagen von dem Hemm. Er hat sich gekonnt und in, in der Finstern Er reingegangen in die Kirche, sich waschen auf die Spitznägel, könnte er nicht aufzweckende Kinder. Dabei aber hat er nicht vergessen, ein Preis zu geben bei der Ciprine, seinem Sohn, dem Gymnasisten, wo er seinen Kopf ausgestattet hat, vom Bett aus. Er hat sich aufgewischt mit der Säder, aufgewischt sich mit der Säder, umgeteilt sich mit der Säder, und als er schon in ganzem Vater geworden, hat er übergewischt die Brillen auf Reihen und können mit sich lernen. Die Christalmatik mit dem Kindischen Lied ist gelegen offen für ihn, und hat gemeint im Kopf, es ist immer über Aschut gewesen, zu Patern als er frischen für morgen auf auszubrechen die Zung, auf auszusuchen richtig die russische Werte. Wie es ist nicht versehen, bei der dandische Natur, wichtig gewesen, auf honnähtisch richtig auf ausgesucht worden, Doch hat er gefunden, die Arbeit war zu viel spielerisch, als er soll für ihr Pattern der Gitter frühmorgenschehen, den denn der Morgen ist frisch, ihn kann besser vernehmen. Er hat gehört, die Grüße zu hören, zu nehmen sich zu seiner beliebten Arbeit, in Düsseldorf gewinnt, zu sammeln Materialen für seine wissenschaftlichen Zeit, wo es erklebt, sich zu schreiben. Was soll es wegen der jüdisch-polischen Namen, wo es vor in der jüdischen Geschichte in Polen kommt? Er hat gehackt apur mit Keurem in der Heim und gemacht sich von seinen Notizen. Und die Gestumatie mit dem vorstehenden Examen hat er aufgelegt, wie er es gewohnt gewesen war, mit allen anderen weltlichen Sorgen, wie Dierengeld zu holen, Keulen auf den Winter besorgen, Chajuna einzuschaffen, auf den Weibsplatzes, Kuchelei wird schon an Neuze gefunden. Derweil hat sich der Erd Von der Erststube für die Kinder sind geschliffen eine jüngliche Stimme, wo sie übergegangen sind auf äußernweinig fremde Wörter von einer unverständlichen Sprache. Das ist gewesen sein Sohn, der Gymnasietalmit von dem sechsten Klass, wo sie übergegangen sind griechische Lektie. Ausgelernt sich von äußernweinig ganze Stücke und die Sähe. Der Vater hat auf der Weile eingehalten sein Lernen, und zugehört sich zum Sehens für ihn unverständliche Werte. Das Jüngle ist gewesen sein Liebling. Nach de, dem älteren Sehnen, wo sie es in das reingefallene Gefängnis liebt, seine geheime gesellschaftliche Tätigkeit, wo es agave der Futter als nicht gewesen darf war, ist das 16-jährige Jüngle geworden der einzige Träger von seinen Hoffnungen. Schleumer Horvitz ist gewesen ein Maskel und gar nicht mehr. Er hat gebracht mit sich von Besmehrisch eine größere Durst nach Lernen. Punkt für seine Zeit ist, wir haben lieb gehabt, herumzuschwimmen in den Tiefen und von Talmud. Er hat lieb gehabt, herumzuschwimmen in Bildung. Er hat geholfen allen Menschen, die sich gewollt, bilden. Aber er hat lieb gehabt, die Bildung durch eine Bildung und gar nicht mehr. In seinem Jüngel hat er gesehen die Verwirklichung von seinem Ideal, mit demselben Naches, wo sein eigener Futter hat der Mut zugehört, sich zu sein Gemüse zu lernen, wenn er sein Kindl gewinnt. Also er hat sich jetzt Schleume Hurwitz zugehört zu sein Kindlgriechisch. Und wir müssen sagen, dass es nicht unkönne. Ja, er hat mir keine gewinnt, sein Sohn, wo er wird um die Möglichkeit zu lernen, die griechischen, lateinischen Klassiker im Original. Eine Sache, auf welcher Schleume Hurwitz hat gekickt, wo er verglägt, wo es liegt auf der zweiten Seite Grenitz von seinem Land, wie er nur Mannen guckt auf die reichen Felder von Nugget. Er hat mit Kanäge sein Jüngel, seine Jugend, nicht so lieb der Jugend, wo Schleume Horwitz hat geheimnis gehabt, nur so lieb der Möglichkeit von Lernen sich. Jede Schuh von eigener Selbstbildung hat sich der Lehrer gemützkäufen mit einem ganzen Tag verschlafen zu anderen, von seinem Kindertun hatage er misst sich dann Bayern von daim wo sei rod sein dar verbte wissen ta koeft zu andere also is es gewein in de frumme jungen im besmedrisch wie noch als single hat er gelernt mit jengler na so joch in seine späterde jungen wenn er sich gene mit zu andere le modin in got sein lehrerische natur hat gefordert es irke zu teilen sich mit andere de reich de man wo sei da worb von wo sich hat er gar vergröße geistige Anur gehad, hat er doch gekickt mit größe Zahl auf den langen Tag von seinem Leben, auf den langen Nacht, wo sich er im Gitterwerk verandert. Er hat sich getragt. Wenn er wird gehad, den langen gesümmernden Tag und den langen Winternacht von sich allein, wie viel Bildung wird er sich gekonnt einschaffen? Und wie er nur ein Mann hat, Wo es gab noch Reichtum, hat Schleumer Horwitz gegart noch Zeit, wo es mehr Zeit um Versuch auf Lernen. Zuliebdem hat sich bei ihm ausgearbeitet, eine merkwürdige Geschicklichkeit einzuspuren Zeit. Keiner hat sich nicht gekonnt, als so ein Flinkhundtum wie Schleumer Horwitz. Keiner hat nicht gekonnt, nur zu springen, seinen Tritt über den Gass, wenn er es gegangen auf seine Lektis ist. Keiner hat nicht gekommen, er da soll flink steigen, Treppmaräufenerop, er wie der mitteljürige Lehrer. Keiner hat nicht gekommen, er soll sich konzentrieren in der Burg bei seiner Reise in der Tramway, wie zwischen ein Stückle Spinose und anderem hat er gekommt, mu um verte, der starreustig in die seine Augen fürn Buch, bezahlen dem Konduktor sein Vorgeld, uppent fürn dick mit ein Stück von einer Pleize auf ein Stück von einer Pleize, nicht zu schenken, ein Blick auf den Schuchen, wo es ihm gewollt, zu räumen, sein Stittelort, bescheißer Gedrank. Er hat schon erfüllt, wenn es sein Statsik konnte, ein unabzuneigend sein Blick von seinem Buch, mit vernommenen Augen, hat er gekonnt sehen, dem nicht mehr von Haus, wie er hat bedarft, und nicht mit gesehenem Tritt, durchschleichen sich durch ein Gedrank von Menschen, nicht aufzustellen, sich auf kein Geschehen ist oder Gas. Durch ständige Läufen und Eilen sich hat eingehalten in seine Bewegungen auf bucherische Jugendkeit und Frischkeit, wo er mitgebracht hat mit sich von besmetterischer Reis. Wenn er hat eingehört, sich zu sein Zins gerüchisch lernen, hat sich in ihm geweckt, sein futterischer Geschick, er einzigartig zum Jüngel, und sognet ihm ein gutes Wort, Nur no, Schleume-Hurwitz hat sich dussisch vergehen. Wie er früher geht, hat Schleume-Hurwitz abgehebt, die Mitschwitz von Bildung. Wie er früher geht, hat sich alles fernab wehre, also hat sich Schleume-Hurwitz ausgehebt, etwas zu begegnen gegen die ungenümmene Gesetze und Kläume von Bildung im Progress. Aber nicht noch hat sein Futterinstinkt gezappelt und gewehrt sich gegen die Pädagogik. auch auszuweisen, ein übrig sentimental gefiel zu einem erwachsenen Jüngel. Bald hat die Logik, Schleumer Hurwitz hat ständig lieb gehabt, sie benutzen das Wort Logik, gesiegt. Schleumer Hurwitz aber hat eine Schwachkeit zu dem Jüngel sein. Nicht nur hat ihn gefreut, dem Jüngels guter Kopf, das hat ihm gegeben die Möglichkeit, hereinzukommen in die Gymnasie, nur noch mehr hat ihn gefreut, sein Sohn als Mude zu sein. Heute die griechische Lektie, bestimmt auf morgen, lernt er sich schon heimt aus. In dem Sohn ist er sicher gewesen, als er wird sich nicht los und aufneigen von seinem Weg auf politische Arbeit. Sein Weg wird empführen zu einer Karriere von allen Gelernten, in welchem Schleume Horvitz hat gesehen das höchste Glück vom menschlichen Leben. Das Gefühl zum Jindl hat ihm eine Story gelöst und besiegt wieder seine Logik. Kata job nicht zu sündigen gegen der Pädagogik hat er ein staartes Gutwort von wo sich reiß geworden sein Herz er sein Kind und gaben sich zu beisern auf ihm in der Rankerufen durch tatier David David Schlemehorwitz hat nur gegeben seine Kinder biblische Namen wo schlingst du der Werter wie sie wollten gewenkleskes oder der Säer äßt manches oder der Säer trinkt man wie guten Wein Mit der tosigen Bemerkung ist ihm sein Futterliebe, ihm sein lehrerischer Instinkt geworgen gestillt, dabei nicht zu versindigen sich gegen die Gesetze von der Pädagogik. Der Single hat eingehalten sein Input, und er hat umgehebend eine Rössesung, die homerische Strophen mit mehr Rhythm deklamierendig, und er hat gewusst, als er wird mit dem dem Futter gefällen. Dabei aber hat sich der Single getrachtet, ihm ist es leicht zu suchen. Schlingt nicht. Hundert Strophen auch aufzusuchen von Rößenweinig, kann dem Chazad, dem Vorsitzenden vom Lehrerrat, Vasily Andreevich, welcher ist ein größer Liebhaber von der humanistischen Bildung zu gefällen. Durch den Füßeer David kann fünfmal mehr Strophen von der Odyssee auf Rößenweinig, wie viel mit Bedarf ist es noch möglich, als der Single-Song-Unhalt in seinem Journal auf ständige Fünfen, wo es unsere Tora-Süchtnischen daheim weisen, weil die Fünfen geben ihm die Möglichkeit, zu bekommen die neudige Stipendie von einer reichen Mezenat-Farmazulen in Klaas. Nur bald haben sich daher Stimmen von allen Winkeln, von der Wohnung, kindische Stimmen und Stimmen von der Erwachsene, Niedrigere und Herrere, verständliche Wörter und unverständliche Wörter. Wörter, wo so ein Sinn, und Wörter, wo so ein Gut, kein Sinn ist. Ziffern, russische Grammatik, physikalische Kläume, geografische Namen, Namen von afrikanischen Teilchen, von pazifischen Inseln, welche, welche keinen und schweren betrachten. Astronomische Ziffern, welche keinen und schweren gebräuchten. Physikalische Gesetze, welche wollen kein Munde schweren ausgeführt, und grammatikalische Klolim, welche wollen kein Munde schweren benutzt, und seine Nörperschaften geworden, gar die Kinder zu peinigen, in seiner Jüngtheik zu verbitteren. Das hat sich das besmetterisch umgerufen, was hat gehäust, bei Hurwitz nicht stüb. Also es ist zugeworden, und man hat schon den grönen Morgenschein gekonnt benutzen, anstatt das ungezündene Gaslicht ist von Mark zurückgekommen, Ruchelei. Sie ist gewesen in ganzem Begossen von Angst. Die Angst haben nicht herausgerieben auf ihr Puhn und die zwei volle Käufer mit Grimberg, Erdfruchten, Milch, und andere Essenwerk, wo sie hat getrunken hat, auf beide Hände. Nur die Angst, nicht zu verspätigen sich mit den Umbeißen für einen Mann mit den Kindern eintritt, ist keine Schule. nau gey wat er heuch a boye noch getrogen a sak mit kartofflis und a keusch mit flojmen a po vidle zu machen hinterher hat sich noch geschleibt a der schrockene junge mann als soll baluden is rochleie gekimm von markenheim wer is du hat ihr mam gefragt auf a fremden bucher wenn er so rangekimm mit so rochleien kir sie unterzutreiben die kabe zu kochen wenn er plötzlich in Kontakt mit dem jungen Mann. Ich weiß, ein Verdrüchelei gefunden hat ihn auf der Treppe. Dort hat er eine ganze Nacht der Buchab, gesessen. Der Bucher, wo er gesessen hat, ein Schweigendiger und ein Verschämter. Wie behalten die Gesichter im Schatten von Rücheleis Schirz, hat sich oft geholfen beim Lehrer zu reinkommen. Seine Peis haben gezittert und er hat gehalten die Augen reingegroben in den Winkeln und gefragt, du sagst schon der Herr Horwitz, Was wollt ihr? hat der Lehrer gefragt. Ich will sich lernen. Ich habe eine größere Reise, sich zu lernen, stammt der junge Mann an der Schrockene. Sehr wohl, sehr fein, also ihr wollt sich lernen. Aber was soll ich für euch tun? Man hat gesagt, bei uns in Krasnenschein, ich komme von Krasnenschein. Als der, der sich lernen will, fährt kein Verscher zu dem Lehrer Schleume Horwitz. Er hilft in dem Allem in der Reise. Und ich hab groß geischig sich zu lernen. Groß geischig. Ich hab euch geischig sich zu lernen. Zu wem soll ich fuhren? Efter konnte mir euch geben ein Adress, zu wem ich sich zu wenden, fragt der Lehrer. Der junge Mann bleibt stehen und loschen. Seine Peis zittern noch mehr und allein schakelt er sich ruhig und redt wie von sich. Wo soll ich tun? Ich weiß, was ich soll tun. Was fragt er mich? Wus bin ich a Bildungsminister? Wus so bin ich an Akademie? Ich wollt gewähne a Bildungsminister. Ich wollt gehönt an eigene Akademie. Wollt ich a wadde geholfen a solche jungen Leid? Aber wus konne ich tun? Wus kommt ihr zu mir? Zu weimen denn? Zu weimen denn? Frägt der jungen Mann für sich. Ruchelei, welch hat euch der rechere zwar ihr Mann, nicht aufweg da reinzumischen sich in ein Gespräch, können sie aber schön nicht aushalten. Ihr ganzer wahrer Temperament geht sich auf Weghäufe, sie wird heute überteuern und retten aus. Wo soll sie sich auf Wegen stellen beisern auf ihn? Wo soll er tun, als er will sich lernen? Wo kann er sich lernen? Gasseln will er? Wo beisest du dich? Setzt, dachte ich, mein Mann, hungrig sind er durch die Wadde. Lass ihn heute aufheißen, eine ganze Nacht gesessen und reißen. Wie wirst du ihn behalten? Das ganze Haus ist doch schon voll. Wus kommen sie zu mir? Derweil hat dem jungen Manns der Scheinung herausgeriefen Neigierigkeit bei den Hausmenschen. In der tiefen Kirche hat sich bei Wissen ein Einwohner von Besmetrich, welcher es herausgekommen betrachten seinen nahen Kollegen. Pane Hurwitz, ihr hat sehr recht, »Jünger Mann, wo sind Sie er sich gekommen lernen? Arbeiten bedarf man.« Rufte sich Hunde, ein paar Scheunen in der tiefen Stube, einsteckendig zuerst sein Lohnhändl. »Aha, der Schmagnick ist schon durch. Also, wie es wollte, wer gewinnt gefragt. Als ein Leid wie ihr wird er noch ständig sein,« rief sich Hunde Ballabuste und beruhigt dem zu schrocknen Bucher mit einem guten Blick. »Ihr hört sein nicht.« Setz dich, warte, ich will bald Kabel machen. Und sie nimmt dem jüngen Manns Päckl, wo es besteht in einem Eingewickler zu einer Zeitung, wo sie last die ganze Zeit erheuert von den Tornoren und legt es weg, wie sie wohl durch den aufgepasst. Als er bleibt du. Der Lehrer prieft noch etwas zu reden. Na, das Weib vermacht ihm bald das Mäul. Wo haben sie sich umgesetzt? Efter wird ihr schon... Aroi sken von kirch, ich bedarf aufkochen Kave, oder nisch? Sogt Ruchelei und nimmt sich also energisch zu drehen mit ihr Kave-Milchu, als er verjukt mit dem ihr Mann und dem anderen. Kapitel 2 Ruchelei ist doch hat sich angehäuben. Bald hat sich der Herr von Häuf durch spezifische Singen von der Warschowa Häufleid. Handel, Handel, Handel. hatro geleige gewist als der Torkozich hungge hoben hat sie sich gnenn mit dem ganzen Impit zu reiben die kave wenn sie hat gehalten das kavemehl kurz zwischen ihre knie hat sie gezeigende werter beim schemetigen schewebucher weil er hat sich mit sein kancer a bekurzet gefehl verlegen zu sitzen allein mit deiner keive sie hat gewist sein ganz leiben eider er hat noch das mol geiben Es ist ihr gewinnt genau bewusste Historie ist, von den jungen Leuten, von ihren friedlichen Bekanntschaften. Es ist eine mehr oder weniger gewinnt eigentlich einer zum anderen. Er war da schon ein paar weiter ruhig, warf sie ihm tief von Kaffermilch-Larois. Nein, kein paar weiter ist er noch nicht, sagt er erweitwährende. Noch gut, und wie kommt das? Wundert sich sehr gematt. Der Tata war da gehabt bei der Treffepusselein, »Ausgepatscht, auch ausgeworfen von Stieb, ha?« »Schirr mich gemassigt zum Teut«, sagt der junge Mann, »wiedermann, reutwendig.« Von Stieb auch ausgetrieben, »bacher wehren sich auch im Gewagat, die eine Nacht genächtigt, nicht andere. Wusste und in kleinem Städtl. Ich habe ein Ganefeier, mit schlechten Jungen sich herumdrehen. Und als man noch eins hat, hat er geworfen.« muss mir se g'ta wacht zu a bsandern nehmen. Man muss doch hobn mit wusste leben. Verändert der aufgemutigt der junge Mann und kuckt na seit. Und sei freigen verbusche kümmen in a kreuzerstuhl. Wie denn sonst er gein? Brunte Frau für sich und man wird schon sehen, was mir kommt tun. Nochn umbeißen, weil er hob gein zum leiderscheuche. Hat er schöpft herum noch ein Platz in seinen Lederkeilen, hotsch auf die Felln zu nächtigen, also nicht. Er schöpft beim Bäcker auf de Sackmehl kracht zu dir. Nochalm hot er gut getan, wo er ist in der größer stut gekimmen. Und sie nimmt und git er a schetter rein de opgemüllene Kave in so dicken Topf. Das Hausgesind hot schon umgeduldig mit halb Prätenzies gewartet. öffnen, umbeißen. Der Mann mit dem biechenden Hand, wie du mit beim kargen, groben Morgenlicht, steht beim Fenster. Er hat noch eine Lektie, eine halbe Sekunde Schule. Der Sohn mit dem biechenden Hand in die Hand. Ruchelei, es ist spät, fordert man von ihr. In einem Minute hat sie schon gekreut zum Tisch, mit einer frischen Butter, die sie hat vom Markt heimgebracht und schneit schon die Größe Hermoisis mit Pervidle-Fansun in Schule mit, mitzunehmen. Derweil warf sie zu der Tepperle-Kawai, dem sich verloren sitzen gebliebenen jungen Mann. Mit der Gütte-Ford, wie soll nicht sein, soll er sich der Warmen, eine er ganze Nacht in Dreußen gestanden. Und wegen Tagles wollen wir es später klären. Als die Männer sind weg, kommt die Zeit auf die Mädchen. In der Blindenstube, ein abgeteilter durch ein Spanisch-Wendel, von Esszimmer schlufen die Tächte. Es hört sich schon von dort ein nackt Mädels scharen mit den Händen fies, singen dicke Mädelsche Stimmen und erampern sich. Dus reißt man sich ein Rimm über die friemorgendige Zeitung, welche von sie soll früher durchlesen die Vorsetzung von Scheromskes Roman, was drückt sich in Zeitung. Aha, es hebt sich schon nun. Panja Schochline, a sie will etwas von ihr Sublikator Rieft sie ihm nicht schmattig, nur mit dem verweigten Numen Schachline. Rieft Frau Horwitz durch den Papierwendel im Besmöderischer Rhein. Nehmt ihm der Waller rein zu sich. Herr Lenke bedarf sich waschen. Stübt sie in die Urmes von Sublikata, dem fremden jungen Mann, und klappt sie die Tiere noch beide. Von der Blinderstube hört sich schon die Ecke Soschkes der jüngeren Tochter Stimme. Minkon Mamschi. Der jüngere, er hat schon kaum 16, ist schon mehr Frau von der ältere und sie hat es lieb, unterzustreichen bei jeder Gelegenheit. Im ganzen Haus ist du ein einzig Gott sich zu waschen. Bei dem Kram in Kirch. Läuft sie da gar immer ganz im Frühmorgen, halb an neues Getune von einem Stippen der anderen und sie juckt dem Ansverscheinen, der eigene und der Fremde mit dem Geschrei. Minkonisch, Minkonisch! mein Korn mein Korn endvertupte mami und zwei halb nagete meidler kimmen sich hineineme reinzustippen sei verändigendes leisende fortsetzung von schrams ges roman in der täglichen zeiten auf ein week bis zum wasserkran die ältere ist zierlich manierlich a schlanke adine a, a weige und a meidlsche sie hat sich lieb zu pitzen und noch mehr hat die mami lieb sie zu streuen hat sich insammelt eine Seidens. Es ist nur noch eine Stufe, wo es. Er rausgenehmen sie vom 5. Klasse Pension mit Gewein, als sie soll zuhelfen, dem Taten in Schule. Die übrige Zeit müssen sie laufen und flecken sie für sich, auf ein Kleid zu verdienen. Winter hat es geheißen auf dem Mantel, nur ständig ist es, ein anderes Loch zu verstüppen. Diergeld, Keulen, Zifferer besandtasch. Aber doch, wie weit sie Kornrugelei, spürt sie auf den Mehl, spürt sie auf von ihr Zeit, von der Ältere. Eure Zinne und die Mame eräuschen und von Topperäus, dem Mädels Korsett, über welchen sie es nächtens später nur gesessen und ihn verricht, behalten in der Top, denn der Vater soll ihn nicht sehen, aufgeholt so mit Wehren, als ihr mit Auszug dem Lehrer. Als ein Tochter trug der Korsett und nachdussert ihm die Mama allein spät in Nuvent ausgewaschen und ausgerüht für die Tochter. Während Punkt der Soe wie die Pädagogik rekommendiert zu waschen sich über den halben Leib jeden Morgen mit kalt, frischem Wasser, wo es der älteste Tittag geht beim Kram, Punkt der Soe verwehrt die Pädagogik zur trugenden Korsett. Aber feiere schon den Ruchelahe geht nebenher um den frühen Weg und hinter dem Mannsrücken sind sie ein bisschen in der Gegend für den Prozess. Sie können es verstehen, wie ein solcher Mädchen kann sich unten ohne Korsett. Alle Aufklärungen von langer Winternacht als ein Korsett stammt von jenen wilden barbarischen Zeiten von einem berühmten chinesischen Zwangsschirchen helfen nicht. Und jetzt gläht sie ihm allein aus, nicht ohne Liebe. Er darmurnt ihre eigenen Mädelsche Juren und verzieht ihm die Schnür. Steht die Ältere, durchs Hemd erhobgelast, ihre Eiderle, Mädelsche Häut, wo es drückten sich Strahlen von Dorfischer Sonn, wo sie hatten sich eingesabt durch den Zimmer auf ihre Vakazie, gehärte wird von kalten Staben und Teichen, in welchen sie hat sich geboten. reutel sehr von stramm eiskaltem Wasser wo sie los de basier. De jüngere in der Halke war der Feerheit zum Wasser kam. Leister Wahl vor Vater sich fest und die Schwester, de letzte End von Fortsetzung von Roman. Dabei muss ihr de Höben ihr Stimme bis zu der Herste Octave, womit lip dem Wasser giesen, da hört nicht die Schwester einzelne Werte. Das Ort von dem Roman muss sein sehr aufregendig warum die sich waschende Geschwester stellt sich jeden Augenblick auf und mit vermachte Augen von beißendigen Seifmullenes frägt sie über jedes nicht erhörte Wort. Die Mama derweil, ein Ungeduldige mit dem Korsett in Hand, treibt hinter dem Techter. Sie hat mehr als er soll während des Splits immer reinkommen und sie hat ihn mit der Kontrabande in Hand. mit dem Gorsett. Gott sei Dank, dass drei vier Puzzeln schon versteckt unter dem Kleidl und das Kleidl mit dem Mädel schon auch verschwinden. Der Älste ist rein in der Schule auf der Lektie, der Jüngere in der Pension, erst der muss, da läuft sie Ruchelei, etwas zu essen. Mit der Semmel und mit der Teppelkabel zwischen den Knie macht sie ein Häuschen von allen ihren Sorgen, geht ein Krechts auf den Sühn sie hat eber gelost zu sein eigenem geurung peterburg sie hat euch hab es zu kretsen auf jüngeren sehen david dem mame weißhalb es wegen as welches wo der, der tatte tun nicht wissen er ist gehabt ob das selber kränk wo der ältere brüder und brängt der heime bis as selche wo dem mame versteckte in ihre tap ach ist die sorg wegen ihre eigene haus gesind wegen dem schweren winter wo steht hinter der Tier wie ein Wolf, wegen dem Inspekter, wo es liegt auf ihr Kopf, juckt er rum mit einem Examen, in jedes Mund, wo es er beweist sich, antläuft das Blut vom Puhnen, und wegen der reiche aristokratische Doktorove, Silbersteinove, wo es hat ungesucht ihr Visiten der Schule auf Heind, es ihr zügige Ministernei sorgt, wegen Einordnen dem jüngen Mann, dass sie die Gefühle heinten der Frieden hinter ihr Tier. Nur jedes Mal, wenn es macht sich ein extra Stück Arbeit und sie kann sich nicht kein Neid zu geben, ruft sie zu Hilfe dem Jacqueline. Der Jacqueline ist ihr älsterer Reushelfer. Er ist der älster Sublikator im Besmettrisch und er, mehr wie ein anderer, weiß für Ruchleis Sorgen. und hälft dir zu leisen die verschiedene schwere fragen wo schwimmen erreif in ihr todteiligen leiden sie siedelt ihm nicht und rieft ihm nicht schon mit jetz christ nicht sehen ein und es eher der jachlina der einzige ben bai ist wo sie riefst zu helfen ihren leuten mordrheim mordrheim ruft sie ihm durchmo basen richtig genommen was kimmt no vor in sehr seltene fall wenn sie bei darf ungemüt zu sei hilf mortgeheim kimmt no rein ruft sie zu ihm durch der teer in der teer von besmedrisch bei weiß sich weinberg durch schwarze starke kasseberdel erräuscht arzende vor reus versehr mit de zwei umruige spitzige schwarze meiseleugen er der weg sich nicht rein zu treten in k Er weiß, wegen was es handelt sich, und hört Meure zu nehmen eine neue Sorge auf sich. Er starrte Reuss das reute Zingel wie ein Hintel zwischen den zwei verträgenden Lippen und fragte der Tier, »Panje Hurwitz, was wollt ihr?« »Wo sollt ihr Meure, als ich will von euch ein Stück Lob beißen? Kommt nachher rein, du,« sagte sie ihm mit einer gutmutterigen Wung und einer wohl weiberischen Schmeichung. Er weiß, der Schachline, als es wird im Teier kosten. Er will sich doch in der Reuss machen, aber der wohl weibersche Einleitung von Frau Churwitz kann er doch nicht beisteilen. Sogt er etwas unter der Nuss mit der Brumm und kommt er rein. Na, trinkt der Tetzel Kaffee. Stell sie bei ihr mal weg, der Tetzel. Moichu, schon gegessen und beißen, rückt er gematt auf das Tetzel. Gehat ein Pfund Bräut mit Milch von Nächten. So wusste er mich herangehoben. Mord rechaien. Geht ein Neitzel. Wo steht man mit dem jungen Mann? Sogt sie, araufleidendig, ihr Hand auf seine Achsel. A heimfuhr. Man darf so du nicht haben. Als er will nicht bestellen, können sie es besser tun auf der Provinz. In der Heim kann man sich auch lernen. Und wer darf, sag so ich, erhoben dort, in die kleinen Städte wie du. Sollen sie kämpfen mit der Finsternis, sollen sie andere aufmutigen? Was sollst du von ihnen wehren? Ein Extern? Wir haben sie genug, genug. Dort sollen sie sitzen. Und was sind die Tiere nicht dort geblieben, in kleinen Städte? Noch sind sie hergekommen zu laufen. Andere, heißt die. Was meint ihr? Bin ich danke euch ein Paar. Gewiss wollte ich in Städte viel mehr Nützen gekonnt bringen. Wir wollen es sich alle leichter machen und man läuft von sich. Eine Stufe war nicht zu entläufen. Dort, wo man ist, dort darf man sich machen, nützlich. Ihr hört doch, als er hat ein Futter, wo schluckt ihn, wie hat er gekonnt bleiben? Möt mich euch geschluckt, akalike mich gemacht. Schluckt mich zurück. Kämpfen ist nicht so leicht. Also, Wette mir nicht helfen, einordnen dem jungen Mann? Nicht die Hand im Kaltwasser. Zu was? Zu wenn? Als wir so haben, noch ein Intelligent. Wir haben es ja genug. Das läuft doch nicht für andere, noch für sich, für eine Karriere zu machen. Dennoch, als es sich zu was schluckt, vergesst es in uns und geht noch rüber zu unserer Sonne, zum starken Zack. Aber es hat sich nur seins gereicht, stützt durch die Gesellschaft, wo stützt ihn? A Hand, fast a Hand. Was denn soll er tun? A Heim fuhr. Dort soll er sitzen im Finsternloch, und dort soll er kämpfen mit dem Fanatism, mit der Aktie. Nicht gut, Bücher kann man euch in der Heim kriegen, als man will sich lernen. Und arbeiten darf man, verdiene sich allein der Stichelbräut mit eigenen Händen. Das ist die erste Sache. Und als man hat Zeit, lernt man sich. Und als nichts, nichts, nichts sitzen wir wie ein Kästkind auf dem Kack von guten Menschen, bis man wird eine Doktorung, eine Advokate. Wir haben sie genug, genug. Arbeiten darf man. Es ist nicht mehr die Zeit von der Schule. Er hat gerade mit der Überzeugung und wir tun mit, gespritzt mit den Wörtern, verzindigte Augen, und bewegt mit dem Kossebärdl. Dazu hat er seinen Krankenhändl gekonnt, mit dem nicht zu bringen in Bewegung. Frau Hurwitz hat nicht gehört, was ihm zu entführen. Sie hat erfüllt, als Mutter Chaim hat recht. Ihre Spektarbeit zur Bildung, in welcher sie der Zeugin geworden ist durch einen Mann, hat bei einem öffentlichen Gewalt nachgegeben. Und wie ständig nach solchen Fällen, als sie hat nicht gehört, was ihm zu entführen, Er ist ein Beis geworden und hat ihm genommen Siedeln. Heinz und ihre Knacke, er hat so nicht geredet, den anderen haben euch geholfen, zu bleiben, du, in der größeren Stütz. Jetzt schickt der andere zurückgeheim in die kleine Städte. Wusstet ich, du, ich gehe auf Bälle, ich lerne sich auf Universitäten, ich arbeite auf meinen Stückelbreit und als ich habe Zeit, leise ich auf ich und was nicht, es nicht. er hat wird jetzt um geduldige geworden also tät er mir gurnisch helfen hab es zu dem vor dem jungen mann necht hamm im kalten wasser paar parasitten tör nicht ihr sind allein a parasit und ihr sind allein a doktor und an advokaten und sent ihr es noch neisch wilt ihr es wehen ihr allein halt mit der stärker gegen die schwache ihr sind a lidfach dass er gewöhnt das größte Siedelwort bei der Hohwitz ist ein Stieb. Er hat gar kein Herz nicht, als er konnte als sehr junge Mann heißen zurückgeheim fuhren. Der Hohen gedenkt nicht, wenn sie es alleine aneiget werden. Ich darf auch auf 1000 Schock kaputt, ich allein, weil sich nichts zu tun. Und sie hat gehabt, dass der über die Pleiz ist und hat genommen herausgegangen. Noch ein, dass sie das Tier vom Kardon aufgegeben, hat sie zu Weinbergen zugeschrieben. Hört noch, Jacqueline, als ihr wild Brot zu der Kabe, nehmt euch die Butterstätten-Schenkel. Und sie sah aus von Kirch mit einem Knack vom Tier. Das Hof seit eins haben sich seit zweit. Ir hat norvus gehert noch eins von unserer redende gebiche rekordiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisiert und banait durch ein jidischen biche zenter in amers massachusets das druckrecht gehert zu der jidische volksbibliothek und dem jidischen biche zenter der koordinator von dem projekt is jordan kutzik die museekrat geschaffen hankus netzki Also, ihr wilt her noch reddende Bücher. Seid da soll gut und chapp da guck uf inser Website auf www.jedischbookcenter.org. www.jedischbookcenter.org. Ich bin ihr scheier Scheffer, a schönem Dank vorn zu hören sich. You've been listening to another of our reddende Bücher. Jedisch Talking Books.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 vorreddende Gebeher einem Isaia Schäfer ich scheine ihm dank thanks for listening